No ha de la primavera Si tú no estás aquí violeta La primavera ha venido y yo sé porque así do Babai, gaur betetzen dira, eun urte, Luis Mariano sortu zela irunen. Bere sorterrian, hilabeteak dira, e, sortu zela mendeurren ospatzeko hainbat eman eskaintzen dituztela, baina gaurko data berezia izanik, gaur zerbai berezia ginen dute irunen. E, Luis Marianorekin paseoan, goiburuarekin, gaur gaueko sortzietatik aintzina, antzerkia, musika eta zinema saioak ere eskainiko dituzte. Taungi abiatzeko, aduanakalean, irugarren atariaren aurrean, toki horretan sortu baitzen Luis Mariano, eh, mila Amalauko abuztuaren amairuan nola zegoen irudikatzeko. Ba, Luiz Mariano munduan pasazuen lehen goiza irudikatuko dute. E, bada, kale horretan, agian egun hartan izan ziren pertsonaia jagearriko dituzte Kale garbitzaiak, esne saltzaiak, merkatz, merkantzien berri ematen duen saltzaiak, eta bar, eta bar. Ba, zer izango dugun jakiteko zehazki, Belen sierra dugu gurean irungo kultur zinegotzia. Kaixo, Belen. Aixo, neordion. Gaur irundarrentzat eh pentsatzen dut egun berezia izango dela, ezta? Ba bai, ba dudarikabe. Eh zuk esan duzun bezala, ba, eh, artista irundarraren jaiotzaren 100 eh, urte betetzen eh, direne egunean, bueno, ba udalak eh ba eh, ekiman ekimendez berdinak eh eingo ditu ba hori ozpatzeko. Uh -huh. Munduan zehar ezaguna, eh irundarrentzatzuentzat Luis Mariano Norzen. Bueno, ba uste dut irundarra universalena izan izan da, eh, egia izan bera irunen jaio zen, eh, naiz eta gero, bueno, ba eh, atzerritarra eh, fan zen, eh, bueno, gerra zibilaren eh, E, bitartean e, Frantzian bizi zen eta eh hasi zen bere bizitza artistika edo musikala. Eh egia esan naiz eta Irunen e, ez bizi eh egia esan berak e, Irunen bere bihotsan e, zeukan eta beti beti izandu, bueno, bahori, ba, bere oso oso bere gozo e, bere, bere ibiarekin. Eta hori nabaritzen zen eta hori, hori jakiten dugu, batzi ba, bueno, lakanek e, beraket kontatzen e, du gauza bera. Eh? Oza, Eluis Mariano e, bideatu idizten zen beti hor geratzen zen, triste eta pena handiakin, zeren bueno, ikusten zen beste aldetik anirun eta ezin zuen hona e, etorri. Orduan, bueno, bere bere bizitza e, ba, irun izan du, bere bihotzean dudarik gabe. Ba, Bea Romenaldi eskaintzeko beraz gaur iru ataletan eskainiko duzue, ba, itzordu berezi bat esplikatuko guzu e, zer eginen duzuen bereziki gaur gaueko sortzietatik aurrera? Bueno, ba, e, bizortzearen garapena e, izango da, eta programak iruzatik e, ditu. Eh, lehenengo zatian, eh, aduanak kalean egingo da, eh, dakizunez, ba, eh, ba kale horretan jaio zen Luis Mariano, eta eh, izaera espenikoa edo antzerki, eh, antzerkikoa izango izango da. Mm, aktorez aleek eta voluntarioek parte hartuko dute, eta bueno, nik eh, uste dut eh, nahiko dibertigarria ere izango dela, eh, eta merez izango dula. Gero, bigarren zatiaia, zabalza Plazaan egingo da, E, bitokien arteko konekzioa e, agintarien, e, bueno, agintariekin edo, e, irunirian musika bandarekin, pertsona parte hartzaiekin eta ikuslekin e, koloni bilbidean zehar. Eta zati horrek era izango du bandaren musikarekin eta madrilgo artez berrenikaz konpainiarekin. Han e, egongo gara gu, gutxi gora bera, gaueko amaika terdiak arte, eta ja iru, irugarren zati eta bukatzeko Bajunkaleko plazatzoan e, El Cantor de Mexiko filma e, proiektatuko da e, gaueko amaiketan. E, Osa, iruzati oso desberdinak, bakoitzak e, dauka bere mamila, baina nik uste dut iru, iruak e, e, izango, de, oso unk, unki garriak izango direla. Esan duzu aktore aktorea amatorrak izanen direla, e, irundarren parte hartzea zinbesteko izan da, ezta guzti honen aurrera eramateko. Bai, e, bueno, ja esperintzia haukaguz, eh, joan den urtean eh, egin zen eh, zerrokarrilen eh, eh, recreazio, beste errekreazio bat eta eksitu eh, handia izan, izan zuen. E, nik uste dute gaur oso, oso, e, bueno, divertigarria eta batez ere unkitua ere. Eh? E, eta, bueno, badakigu ba, ba, jende ugari ba, e, e, egon egondela ba, ba, voluntarioak bezala eta, bueno, hori ere ezkertzekoa da, zeren e, demostratzen du ba, gure irian e, e, ba, jendeak e, parte hartzen duten edozein, Eh, ez zenitokitan edo edo, edo zein ekitalditan. Kuriosidez, bakizu zenbatek parte hartuko duten gaur? Ba, ziurrazakit, eh, baina eh, pentsa ba, bandarekin eh, eta aktorekin eta bueno, nik pentsatzen dut egian egun eh, edo egun eta pertsona inguru, suposatzen dut, eh, bueno, edo alian gehi jo, eh, baina, ziren azken orduan ere, ba, Eh, a gertú dirabeste persona batzuk, eh, interesa seu catenax, a seu bueno, azkenean eh, kupurua, eh, eskapsa, ez es da raza san. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes fille du nord ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout que le soleil de Mexico on devient fou. Au son de rythme tropical Le seul désir qui vous enrênera Dès qu'on a quitté le bateau C'est de goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil du Mexico Mexique Mexi Sous ton soleil qui chataye chaque jour Mexico, Mexico.